Betty so scared. God, I'm scared. Den här ljudinspelningen är från 1962. I gotta get <laughs> <my God! laughs> Barney Hill, som under hypnos minns vad han och hustrun Betty var med om en stjärnklar natt vid White Mountains, USA. Lyssna på Ufo-podden i P3. Utomjordiska berättelser inspirerade av verkligheten- med mig, Moa Gammel. Det här avsnittet handlar om- mysteriet med The Hill Abduction. Den 19 september 1961. Det amerikanska paret Barney och Betty- har varit på en kortare semester i Kanada- och besökt Niagarafallen. Nu är de på väg hem till Portsmouth igen. De kör genom de sagolikt vackra höstskogarna- i New Hampshire. Barney arbetar på posten- och Betty är socialarbetare. Imorgon börjar vardagen igen. Mörkret faller. Radion spelar Ella Fitzgerald- de anar inte att de snart ska vara med om något som för all framtid kommer förändra deras liv. We'll honky, mm. Strax efter tio på kvällen kör de söderut från Lancaster mot White Mountain National Forest. Mm. Undan för undan förändras landskapet. Bebyggelsen upphör och den smala vägen slingrar genom de otillgängliga bergstrakterna. Här uppe kör sällan några bilar. Stjärnhimlen breder ut sig över de öde vidderna. Utsikten är magnifik. Det är nästan som att köra genom himlen. Mila? Det är inte till dig, Delsi. Mm. Vad är det där? Det är ett flygplan. Var är kikaren? Så jag ligger där. Det är ett flygplan Klockan är 22.30 När de ser det först Större än en stjärna Med en tydligt rund form Det är något som blinkar Det kanske är ett stjärnfall Men ljuset rör sig uppåt Och blir större och ljusare Stanna bilen <laughs> Dels behöver ändå komma ut där. De kör in på rastplatsen vid ett naturreservat. Telsi, kom! Mm. Mörkret är kompakt och luften kylig. De stirrar upp mot himlen. Får jag kika den Genom kikaren ser Barney hur objektet plötsligt byter riktning där uppe och rör sig på ett märkligt, ryckigt vis som om det studsar fram över natthimlen. Barney? Vad Va? Va är det? Det är ett flygplan. Och det kommer närmare. Det kommer rakt emot dem. Kom in in i bilen. In, så är, det. Så, är det, så är det. De följer efter oss, ser du? du? Sluta, jag försöker köra. Titta. Mm. Där. Och det svävar. Där. De kör snabbt längs en smala, ensliga vägen. Men plötsligt börjar objektet svänga ner. Rakt mot deras röda Chevrolet. Barn i stanna bilen mitt på vägen. Som förstenade stirar om på den gigantiska svävande farkosten som nu fyller hela synfältet i vindrutan. Och här De ser en rad med fönster. Och från fönstren strålar blått ljus. Barney tar sin pistol från hans hanskfacket. Ska du gå ut? Får jag kika det. Tyst! Barney! Barney går försiktigt närmare. Farkosten befinner sig ungefär 90 meter bort och 20 meter ovanför mark han tar upp kikaren och riktar den mot fönstren då får han se något rör sig omkring 10 varelser skymtar där inne men de ser inte ut som människor deras ansikten är märkliga de har blanka svarta kostymer och de tittar tillbaka på honom alla utom en försvinner efter en stund från fönstren. En varese står kvar och fortsätter titta. Barney står helt paralyserad. Barney! Han uppfattar ett meddelande. Stanna där du är. Två vingar fälls sedan ut från sidorna av farkosten. Väldigt tossigt! Vad? Blås! Blås dem! Dörrarna är låsta, barn vad händer? När de vaknar upp befinner de sig inte på samma plats. De har kört eller färdats nästan 60 kilometer söderut. Det är gryning. Klockan är sex på morgonen. När Betty och Barney kommer hem till Portsmouth... Lämna bagaget! De är båda skärrade när de tar sig in i huset. Skorna som de har på sig trasiga och tåna sticker ut. Läderremmen till kikaren är söndersliten. Kläderna är smutsiga och på sin klänning noterar Betty ett rosa pulver. Betty, titta på klockan. Bådas armbandsklockor har stannat på 22.55. Herregud. Barney och Betty förstår inte vad de varit med om. De duschar länge och ritar sedan bilder av vad de sett. Till slut somnar de. Dagen efter var när de omtecknade. Deras minnen är suddiga. De kommer bara ihåg att de gjorde en plötslig, oplanerad sväng- och de minns att en vägsberg fick dem att stanna bilen. På sin bil hittar de glänsande cirklar i lacken. Två dagar efter den skräckfyllda natten- enas de om att de måste kontakta US Air Force- Ja, hej. Mitt namn är Betty Hill och jag skulle vilja rapportera om en händelse som jag och min man var med om. De får prata med Paul Wee Henderson på New Hampshire's nationella flygförsvar. När var detta? Här om kvällen. Vi körde. Det var söder om Twin Mountain. Ja, vi såg något. Vi förstår inte vad vi så. Det var inget flygplan. Är du säker på det? Hendersons rapport, daterad den 26 september- okay. slår fast att paret förmodligen felidentifierat planeten Jupiter- och att det kan röra sig om optiska tillstånd. Okej. Okay. Hej då. Hej. Jag fattar inte! Kom, ah. Rapporten vidarebefordrades till Project Bluebook. Amerikanska flygvapnets beryttade UFO-forskningsprojekt. Det kommer dröja två år av undersökningar- innan Project Blue Book är klara med sin rapport. Vad Betty inte får veta är att flygförsvaret- på natten mot den 20 september- alltså samma natt som makarna körde hem- fått in märkliga signaler på sin radar. Ett okänt flygande objekt- har misstänkts röra sig över bergskedjan- vid White Mountain. Betty och Barney är säkra på- att det de såg inte var en planet. Betty har återkommande mardrömmar. Barney lider av paranoida tankar. När han först såg varelserna med de svarta kostymerna- trodde han att det var nazister- som afroamerikansk man gift med en vit kvinna har han fått utstå mycket trakasserier. I 60-talets USA är det ännu ovanligt med bland äktenskap. Både han och Betty är politiskt engagerade i civil rights-rörelsen. Och han oroar sig över att någon är ute efter dem. Men det värsta är nästan att inte veta vad det är vi var varit med om. Mm. Barney och Betty blir i hemlighet intervjuade av NICAP- den legendariska amerikanska ufo-forskningsgruppen. Betty har nämligen gått till biblioteket och hittat en bok om ufon- skriven av majoren Donald Kehoe. Hon blev sittande på en stol och läste ut hela boken- och skrev sedan ett brev till författaren som också är ordförande i NICAP. De gör under oktober 1961- omfattande intervjuer med makarna Hill. På något sätt var de så mänskliga. Barnen berättar om varelserna han skymtade ombord på farkosten. Och de går i detalj igenom händelseförloppet. Men det är något som inte stämmer. De inser att resan hem tog flera timmar längre tid än den borde ha gjort. Minst tre timmar har försvunnit och är så kallad missad, saknad tid som vi förlogerna kallar fenomenet. Sakta går det upp för makarna Hill att de måste ha varit med om någonting som de inte minns. Jag tror att det finns delar av, av händelsen som vi inte vill komma ihåg. Misstankarna väcks om att de har blivit utsatta för en bortföring. makarnas psykiska hälsa försämras under vintern. I mars 1962 berättar de för första gången offentligt om UFO-upplevelsen för församlingen i den lokala kyrkan. De får hjälp att komma till en psykiatriker- Dr. Benjamin Simon i Boston, som utför hypnoser. Dr. Simon är skeptisk. Han har inte mycket till övers för UFO:n och menar att de minnena är påhittade kommer det att visa sig i hypnosen. Inspelningarna är från 1962- och en del av materialet har släppts på senare år. Barnet var motvilligt till att bli hypnotiserad- men oron för Betty fick honom att ändra sig- Kanske kunde hypnosen hjälpa henne att bli fri från sina mardrömmar. Dr. Simon genomför hypnosesessionerna på Barney och Betty separat. Undan för undan återkallar de sina bortträngda minnen- och börja minnas vad som hände under de försvunna timmarna. Deras creature this is me like Stay there and keep looking. Just keep looking and stay there. Just keep looking. Oh, Deras berättelser över med varandra. De är nästan identiska och en gemensam historia väcklar ut sig. Ja, jag kör snabbt väg. Plötsligt måste jag... Jag känner att jag måste svinga av vägen och köra in i skogen. Där står de. De är kortväxta. De står på grusvägen de har mörka ögon och huden är grå, den är gråaktig och tre av dem kommer mot bilen. De meddelar att jag inte ska inte ska frukta dem. De stirrar mig i ögonen. Det känns som om deras ögon trycks in i mina ögon. Allt well, jag in my breath old trees I'll just say in our ögonen. You can't do what it pressas mot mina ögon. You will be the friendly. Mm. Och jag försöker säga någonting till Barney, men jag får inte kontakt. Vi går upp för en metallisk ramp. Vi separeras. Betty försvinner. Jag blir rädd. Det är arga ögon. Jag, jag hänger över ett bord och jag ser... Ja, vad ser du? Barney och Betty förs till varsitt rum. Ett, ett, ett rum. Det är rum. Jag, jag, jag är i ett rum. Jag ligger på ett bord i ett rum. Varelserna kikar i deras ögon och munnar. De skrapar på huden. Känner på ryggraden. Studerar fötterna, händerna och könsorganen. But I'm afraid to open my eyes. Bernice och Bettys berättelser är nästan helt identiska men ibland skiljer de sig åt. Betty berättar att de visar en karta för henne. Den är... tredimensionell. En, en tredimensionell karta med symboler och, och stjärnor. Dr. Simon uppmanar Betty efter hypnossessionen att rita upp stjärnkartan. Hon ritar en bild av 12 stjärnor ihopkopplade med linjer. Bilden visar sig senare överensstämma med solsystemet Zeta reticuli- som ligger 39 ljusår från jorden- och som bara kan ses från jordklotet genom teleskop. Jag vill... Jag vill... Dr. Simon konstaterar att både Betty och Barney uppvisar stark ångest under sina hypnoser. Flera sessioner får avslutas i förtid på grund av känslomässiga sammanbrott. Berättelsen får även den luttrade läkaren att ompröva sin syn på verkligheten. I journalerna skriver han Vad som i hypnosen framkommit och som är allt genom trovärdigt kan jag inte förklara eller förstå. Hypnoserna har emellertid varit effektiva. Makarna Hill plågas inte längre av ångest. För Barney och Betty blir hypnosupplevelserna en befrielse. De har fått svar på sina frågor och upplever att de fullt ut kan acceptera att de mött ett UFO och blivit bortförda av några för oss människor okända varelser. Makarna Hill kan återgå till sitt vanliga liv. De pratar sällan om sin upplevelse. Men efter några år får en journalist ny som vad de varit med om och skriver en artikel. Nyheten sprids över hela världen. Betty och Barney försöker dra sig undan uppmärksamheten. Men 1966 skriver författaren John G. Fyller en bok om deras möte med utomjordingarna som blir en stor försäljningssuccé. Och det är Betty och Barnys beskrivningar av varelserna som ligger till grund för populärkulturens syn på aliens som vi alla känner igen. Stora, svarta och snegrå ögon med grå hud. That was a dream, Betty. Även filmen The UFO-incident är baserad på Betty och barnis historia. Dreams deras upplevelser den där natten 1961 kommer att bli historiens mest kända UFO-fall. I februari 1969 dör Barney hastigt i ett slaganfall, 46 år gammal. Betty tar hårt på hans död och kommer att ägna resten av sitt liv åt att intressera sig för ufo fenomen Varken Barney eller Betty har någonsin vacklat i sin övertygelse att de kidnappades av utomjordingar från ceta i systemet. Det amerikanska flygvapnets Project Blue Books-rapport har länge varit hemligstämplad. Men 2008, fyra år efter Bettys stöd, offentliggörs filerna. I Macna fil hittas inspelningen från flygtornet på New Hampshires flygplats natten mellan den 19 och 20 september 1961. What is that? I'm not sure. Det är Major Gardner B. Reynolds och kapten Robert O. Doggaday som pratar. De ser en främmande farkost på radan. Uh, NH radar identified. Maintain 60. Radio check. P calling. De har upprepade försök att anropa objektet. Commander 1917-2 AACS d i Air National Guard calling. Airspeed too fast. It's changed direction. Okay, it's enough. Sir, if you want to continue your flight following, you're going to have to listen for your call sign men de får ingen kontakt. Major Gardner och kapten Robert vet inte om objektet landar, bara att det plötsligt är borta från raden. Projekt Blue Books rapport innehåller ingen officiell förklaring på vad flygtornet såg på radan eller vad makarna Hill upplevde natten 1961. Bettys klänning med det rosa pulvret har genom åren skickats till fem olika laboratorier men pulvret har aldrig kunnat identifieras. Mysteriet The Hill Abduction förblir trots gigantiska efterforskningar en gåta. Podden i P3. Utomjordiska berättelser inspirerade av verkligheten. En produktion av Sveriges radiodrama. I rollerna. Nor El Refai, Pablo Leiva Wänger, Berättare Mova Gammel. Manus Maja Salomonsson. Regi Laura Wilborg. Inspecient Sven Filip. Vignett Andreas Klerup ljuddesigner Monica Bergmark, producent Emily Rosenqvist. Och de verkliga hypnospannen vi hörde var inspelade av Dr. Benjamin Simon och ljudet hämtat från Youtube. Om du vill veta mer om det verkliga fallet så hittar du UFO-podden i P3 på sociala medier. På vår Facebook-sida kan du bland annat se en bild på stjärnkartan och på Bettys klänning. snabel av